në presin shumë gjarë edhe zhvillime interesante, ndërsa sonë të me lene e latë të madruar, po filojmë me stacionin e parë. Pa dyshim se stacioni i parë i botës tjetër filan nga fundi i kësaj bote. Do të tëtë, filimi i botës tjetër filan me fundin e kësaj bote, e që është vdekja. Fatke cishë shumë nga njerëzit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 apo që bindja t'inxanë dyshimit si kur qërë vdekja. Do të, nuk kanë ditë që është shumë e bindshme që të ndodhë e që t'inxanë gjërave që janë të dyshim ta, si kur qërë vdekja. Të gjithë njerës e dinë se kanë me vdekë dhe janë të bindrë këtu, por s'ilëm për balsaj me një lejtë hamendje, ndështë ata nuk do t'jem për t'yne. Njerëz një dhe kësaj bote e shikua në ruar, rralëher pajtojnë rëllëgjyra vetën caktuara, rralëherë. Mos pajtimi është në gjyrimi kryesor, që i karakterizohë njerëz në kësaj bote. Ne nuk pajtojnë me zvetë në, asë në nëri mendim caktuar, nuk pajtojnë në shije, nuk pajtojnë në shumë gjyra. Por, vdekja është ndoshta prej gjyrave të vetëme që të gjithë njerëzit janë të pajtimi se do të të ndodhë. Asko është nga njerëzit, nuk mendanë se do të shpëtën vdekis, të gjithë dë të dzesim. Mirë po, këtu dhe përfundanë pajtimi njerëzve, qëfar do të ndodhë pas dhekis, qëfar do zhvillohet pas dhekis, këtu njerëzit dalojnë në masë të madhe pasaj. Ne si muslimanë, e kemi verëzionin tonë të besimit,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 e kujtan vdekjen, i e garanton në vetës e ti, tri gjërat të rëndësishme. Dhe gjitha këto kanë të bëjnë, më jetë në kësaj bota. Pra daj, kunesi musliman flasin për vdekjen, absolutisht nuk synojmë që për mes vdekjes të shkëpotim njerin nga kjo botë. Jo! Nuk synojmë që për mes të folit për vdekjes, për vdekjen, ta dekurajojmë njerion, ta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 folurit por vdekën nitën tonë të, për të, të përdeshme pozitivisht e dyta njerëz në këtë botë i shkatrë laikmia i sparta laikmia për këtë botë laikmia po ushqen zemrën me zilion ndaj njëri tjetrit dhe zilia po na bën të urrehemi dhe urrejtja po na bën të përçojmë të soptohemi Burimit e gjitha këtyre shërëve është lakmija. Njëri nuk ngopet kur. Ka diqë, dënë ende, dënë ende. Lakmi, pangopsi. Këtë venës të shëmtuar, që ka prodhuar efekte të shumë të negative, për në është katërëndit për dit. Rënd të kësoj smundje, të në sëpatë ka mëzit të këputë, sëpata e vdekjes. Sëpata e vdekjes njëri u që kam e dinë se ka me vdek, apo dhe asgje nuk ka me mënë vete, dhe këtë mërë asgje për e se punëve të ti, dhe logari dhenjes për Allahot, azo gjallë, a e lakmonë që në mënyrë të pandershme të tja mërë tjetit pasurin, ha? a lakmonë që tja mërë dikujtë ndiri në mënyrë të pandershme, çat flet për dikën kjaç, çet shpik për dikën për shkak të lakmisë për autoritet e kësaj merrod, po dyshim se ju. Jo. Andaj shikoj këtë smundje të rënd që ka kaplu shoqërinë, këtë dergjë të madhe që po na sill probleme të mëdha shikuese ndëruar vdekja është atë që e largon nga skena e përditshmërisë tonë. A leqë urtë ndjeshmë? Po vdekja nuk çenka, një lloj një lloj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 Dhe gjithashtu na mundson që të jemi të kënaqur me atë që kemi. Dhe mos ta lakmojmë atë që ka teatri. Por në çufse e dëshirojmë në na duhet të ndihkim rrugtë ndershme, jo që lakmit na i vërbën syt, e mos të shohim çfarë që po bëjmë as çfarë po flasim, por me rëndësi është që ta kemi.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 të kalesh në këtë mënyrë, jetë të kallë në gjyra tjera, mundohu, përpjeku, angazhohu. Nga se vje vdekja e të zënë këtë mënyrë, kemonë si me humbë edhe këtë botë, Allah në rritë, për edhe botë në tjetërë. Andaj vdekja jepë një farloj energjia dhe fuqie një rritë që ti të i kallën së vjetë e kësë i bote, pak më në rrushë, pak më mirë. Apo pëse në qofë si i varëfër,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 që kanë kumë në shku në botën tjetër. Të vdikja je për nërgji muslimonit për jetë. E lanë, nuk e gjynëzan, nuk e dekurajan, nuk e shgënjan. Por kur? Kur e e kupë të ndrejtë. Në të edhe nëruar, dhe botët nëruara, shiku e së të nëruar. Nisi muslimon duhet që ta kujtujmë vdikjen. Por jo në atë mënyrë që të ftofim nga kjo botë, të pasivizohem me... Te nam bullan dembelia dhe përtacia, se, çka kemë punu? Çka kemë mësu kur kemë vdek? Jo kështu. Për shkak se kjo jetë është shans përfitou botën tjetër. En çonse nuk e fiton botën tjetër. Me msim, me lezim, me punë të mira, me kontribut, me pendim, me çka kemi fituar Allah? Me çka? Ande vdek atë kujton gjithmonë momentin e fundit se është duke të afrouar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 Dekja është një përkujtuas imrekullushëm, është një energi emjaftushme që të shfin për para, edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe arritjes, edhe dhe dhe angazhimit, por edhe dhe dhe luftimit të sfideve që ballava qëshme të njëtë e përdeshme. Përndaj, Allah u Gjallewala thëtë në Koran, Kullu nëfësin dhe i katul mëtë,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 të jetë një loj, një loj uh, nëzitje për neve që të pregaditin për vdeket, të pregaditin me për dalin për Allah të aso qëllë. Fletorja veprat tona është gjithadit do kjo mbyllur kështu. Këto shkrua në veprat dhe gjithadit do kjo mbyll, do kjo mbyll, do kjo mbyll, do kjo mbyll. Të nda që dhe e në moment në fundit të shruash dheq nga të mirat, të të shruash të shruash dhe të shlysh nga pun të këqia. Kjo është puna jote,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 Për vetën tënde, qëfar ke prega ditë për atë ditë? Qëfar ke prega ditë për ditën, kur do të hape të, të letorjeve për vetua, dhe Allah o thotë, ikra, kitabëke, ke febe nëfsi, ke liu me alejke hasiba. Letëzë e libe në tënde, letëzë, letëzësët, qëfar ke bërë? Andaj, lojnë ndërruar, motërë ndërruar, ata që ke dëshirë me e pa, të shkruar në ditën e gjukimit, kur e ledzën fletorën të Allah u Gjelle Gjelaluhu, shkruje sët në vepra, apo para se të bje vdekja. Nërsa që nuk ketë dëshirë, me e patët ka Allah u të shkruar. Qovë fjallë apo vepra, nuk ketë qefë me patët, kështë pasje e fa e mos këshqenë, për ndonë nga e sëtë para se në marë vdekja. Kështu në e kuptojmë vdekjen, kështu vdekja rëgullon jetën tonë,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 nga gjitha ato, por kjo ndarje në qovë se kemi punuar si duhet, nuk është ndarje për hershme. Së shpejti, ndash Zoti. Do të takoemi më ta që kemi dashur. Ne gjenit të allat, të zogjel, që në t'lasin për to, në qovë se ne kemi punuar për këtë, për këtë gjë. A dhe vdiki është një loj ngushlimi për besimtarët se nuk është ndarje për hershme Nuk është ndarje e, e përherëshme, por është e përkashme, me kushtë në qovë se nga ta që i mindar, jenë besimtar, të nështruar Allah o të mënuar, jenë penduan nga mëkatës e kështë më radhë. Përëndaj, Muhammedisër Allah së në thëse, i ka arë Gjibrili dhe i ka thënë ja Muhammed, ahbib men shiëtë fa inneke mufariku, o ti Muhammed, Duaja këtë duash, sa të duash, dije se do të ndahesh prej tij. Andaj, dhe kançon që mos të lidhë shumë një tekse bote me gjëra tekse bote, qase dije se do të ndahesh prej tyre. Por nëse dëshon të ribashkuohesh prap me dashamirët e tu, me ato që i ke dashur, atëre para se të vijë vdekja, apo deponojtë tek Allahu xhalleu ala në depo të punëve të mira ti gjen ditën e gjykimit tek Allahu banu.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 e posa njeri ju të vendoset në varë, fillan për te jeta e berzehut, jeta e varëve, e që edhe këtu, njesi musliman, e kemi versionin ton, e kemi mësime tona, që nga të regojnë se, që fa realisht ndodhë për te i vdekjes, ku njeri ju të vendoset në varë. Për këtë, shpesoj që do të lasim me lenë e lotë manuar në takimin e arshëm, e shpesoj që kjo, që e tharë, të shferben, si një loj,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 ju shikojë zëruar u rikthyen për synën e pjesë së dytë të misionit ton dhe tashmë sikur që keni të njohur edhe numri i telefonit është i shfaqur në ekranin të juaja, prej tash ju mund të bëni inkodrime të juaja në këtë emision duke paraqitur pyetjet që ju interesojnë dhe më njëherë kemi një telefonatë që e inkadroi më një herë. U rnu. A mund tëvojë të pastë yeah. ti? Orna, po të ndëgjojmë, orna. Pytja e përështë përështë përështë përështë që nga bëhën në varë. A kanë mundë që në përgjidja ta njerështë që nuk kanë falë në marë, ba. por kanë besu zotin jo dhe që kanë po bon shakë. Apo vesë njerështë që kanë falë në marë dhe në që kanë falë në marë dhe vëpëshëm. Po e qartë, tete? Pyt, pytja e djitështë njerështë që nuk falënë, po i pojnë vetit musliman Edhe nështë a gjithësojnë gjithë a gjithëra islame dhe Ka e dhe sëne që i mohojnë prej islame që i si prej Korani që i si prej kënej të manë me gjithë anë i felam A kanë mundë si që Masit i lojnë gjënohet me hinë gjënet A rinjë që gjithëmonë gjëhne me dhe këta Po e qartë Edhe këtja të rritë është Pas namazit A dohet me fa masparit për shpidoven A me bërë dhe i krenë të shpilë Po. Selam aleikum, Allah ish për blesht. Uh, Pyqe par, ka të bëjmë e emisionin e ardhë shumë, që do të flasim për te, për shkurët i meshtë, pyqet në varë, do, do të përgjit aj që ka jetuar me to. Andaj, njënga pyqet në varë është, kush është zotë të jetë. Dhe paremëndo pesër nditje,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 ajë që përgënjështronë fjarën e zotit, ajë që thotë se kjo, zotit këtus ja ka qëlu, zotit këtus ka thonë mirë, ajë një që më hanat që Allah ka thonë, pa të shumë se kënë në ka besim të arë, kënë që ka besu këtë. Andaj, njerë që janë më këtarë, por kam vdik në besim të pastërt, këta njerëz shpresohet që, nga vuaj tja e dënimit në gjëhenem, mund të kalonjesë në gjëhenet kur të pastruhen, por ata që, kanë vdikë në mëzbesim, në përgënjështrim, në mohem, atare këta nuk pastruen, këta vazhdimisht denun, Allah në ruajt. Dhe, reta, e treta, dhe të që tëtë, qështja është e hapur, por, aje qështë që nuk nga pegamberi sërë Allahu a.s. i ka bërë misë filimisht dhekrin, pasta i ka kënduar aje të lë kursin, Allahu a dhe në mësëmiri. E inkuadrojmë telefonat në djenë të radhës, Orna, po të ndëgjohim? Sëllamu alaikum. Aleykum, sëllamu ala tëllam. A, bërë një përë tje, ndërëve? Po, ornani, po të ndëgjohim, ornani. Ja këmë fillu më fa në namazën që një muje dhëtë khafë, po nuk i ditë të gjitha dovet, a më pranohët kë namazën. Po, ornani? po. A, din surën në Fatiha? Po. Ornani? Po. Ornani? Po, në rregull, në rregull. Në rregull, do të japim thash për gjë në inshallah. Ë, normale është çnjëri kur fillon me ufal, mos me dit këto lutjet, se nuk janë nuk janë këto lutje do të thot një ose dy, po janë më tepër. Do thot është surja Fatia që këndon në këmbë i na ai na Kullallahu ehad, pastaj është tejjati, selavate, duat, kanë var lutjesh. Por nuk duhet mirë me prit ketë me i msu për mufal.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 Në në të të të me thonë, mundohu që, mundohu që, këto me imësu, a shumë si kur është masë mirë. Mundohu që me imësu, a shumë si kur është masë mirë. Nështë anë, këtë gjene qëfarë je, pa dëshimë se pranohet namazujtë. Pa dëshimë se pranohet namazujtë. Kemi të telefonat të të të reinkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam, arturla. Huzër, që <gjështë> në e vëtë, abër me thonë, Bismillahirrah dohës, kërë të të ushë. Po, po, e qartë. E qartë. Bismillahirrahmanirrahim nuk këndohet me zënë namaz, por këndohet në vete. E pastaj në qovë se namazë është me lezim me zë, lezën me zë. Elhamdulillahi Elhamdulillah, Rablalimin, ose inna atana këllka u thërësurat, i këndohet me zë. Qo se kemi të bëj me namazën së baut, akshamit e tjetësit e kështë të mëratë. Bismilera marë nuk këndohet. Edhe tëk elhamdë, kërë thënja amin, në dhe thuhet me një zë mësatarë, jo me engrizërin shumë, por jo edhe ketë në veti. Me një zë pranuhu shumë që, në dhe thët është mësatarë. Thuhet pasurës el-Fatiha, ku një rive këndon vetë, ose është me gjematë. E inkuadrojmë telefonautën e radhës, Nuk e di regjia a është Endelidhja apo po po Ornonë Selamun alejkum Aleikumussalam ورحمه Orno okay, e di më shumë se çfarë do të bëjë në dalë se do kat pengesën e linë kanë dëgjuar nga një imam Shë me jetën me varet, më thanë, nëzëde njëri do të dënohet. Po? Po? Në shërësej, i të atentë, jam e rejtë nëmë një bitë për e gjithë, e putën për shpetuar e njërë. Kemi, një kemi... Kemi shumë pëngje, sa në linjë, nuk jam duke kuptuar pyqen. Uh, Mundësesht që na telefoni edhe njërë, dhe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 në pyë tjetë ekstumeralë o është një që tjetër, por dënimi është një që tjetër. Ande të gjithë së përvojën në varë me përreshtim të disa kategorive të se këtu uara, por dënimi nuk është për të gjithë. Kemi telefonatë të inkuadrojmë. Halo. Orna. Edeha, legëm. Aleikum, salam, rahumëtullah. Da, së në pyjtë me duon, jo provokative, por... A zë vërë që e i për po shqevojnë me lujtë eh? po të bogë dhe falojnë e së përpiljë, e? Po? Shkollunë po të bogë, vrajënë, prejënë komënë, nuk dalinë džanië, pojënë të hara me lujtë takë e qëto me rabishka, për para që kanë dhe ju përto? Po, po e qartë. Par me ndimitin ju për zë gëtë? Po, e qartë, e qartë. Po, po e kuptuva dhëtë mundurën me dhëmë për i gjithë, inshallah, e kuptuva? a putei ka dy gjëra, e para me lut futboll dhe e dyta që do të thonë njerëmi u lëndu ose me që një lojë jo jo miqësorë, jo lojë, do të thonë arkëtuse, por ti me të vërtetë me me me e përcjellur me acarime, me lëndime kusht më radh, kjo diçka tjetër. Të të është thënë përpara se xhallorët kanë thënë se nuk bën me lut futboll, ngasë kanë lut me kokë të pejgamberëve kusht më radh, nuk është e vërtetë kjo kone pegambërerve të hershme ska pas futbollat, chimë lut futbollat me kokë pegambërerlar qasoj. Andaj dua të them që këto gjëra janë besthytni, por më i thashë them, nuk kanë vërtetë. Prandaj më lutni një futboll në emër të asaj që të arqëtu atë pak besa besa të merr një llik kondicioni, të një aktivitet fizik i ti pse ju? Jo vetëm jo ojallor po dhe besimtar të hajliet kurrë qoftë lejohet me lut. Por me kusht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 me lujt edhe pësë luja thash nukërsh të haram nukërsh të daluar futbol dhe nukërsh të daluar Allah edhe në mësmire kimi telefonat të të të në këdrujnë i përshundasme alaikum alaikum sëlam u rrëhmëtullah që dhe ndërur njëmë në mosën djarën të katër jësë a e qëni këndër të në mësëj dhe zhinë në qëanë mëtër të në mësër shtetë të shkëtë kërë qërëb Po me gabime. Kujnë vetën, a me lezuet me gabime, apo mos me lezuet. Po kom që e me u shto uve dhe vetën, po potu të ma mos përgabojë, më shto uve dhe gjithë, mas i përgabojë gabime. Të e di që një gjerë, për një që një që një që një që një që një gjerë, me që një gjerë, me që një gjerë, me që një gjerë, a të vazhdoj lezuet, apo mos të vazhdoj vetë të fesë. Po e qartë, e, e e e, so, e të q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 Pashka këse nuk ka kod dikush me të përcil të i vazhdemi, pa tjetër do të njerën me ushtrua dhe vetë. Por në shpeku lezën vetë, dhe nukon pak i kujtetëshëm. Lezën ma ka dalë, koncentrahu, keve menin të klezimi dhe me lenë allatë manuar, nuk gabanë. Në që se gabanë, gabinë mund me në qenë të vogla, jo, jo serioze. Por njerën vetë më më su me lezën Koran. Diri në fundë, pa e përcil askosh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 Dhe dhe shtë të në prejnë, atër shkën duke ngushtuar më tepër e më tepër. Dhe të të të të asë i për këtë, inshallë në takimin e arshëm që ka të bërë me jetën në Varreza. Po, telefonat e radhës. Salam aleikum, hoj. Aleikumussalam, rahmatulloh. Kam një pytje. Po, urna. A jetojnë gjënët më klimanë se në fletë tira, papatë të, të tija,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 rab të nështëruar Allah u Gjellalu. Andaj, gjenët musliman jetoj njësi kurse, jetojnë muslimanat dhe regulat dhe dispozitet dhenjë edhe dhe për ta njësi kurse edhe për neve. Inkuatruim të telefonat në radhës. Aleykumus aleikum. Salam. Aztullah. A, bëni ty tjërë. Por, na? Jena, ne, tenë uh, na qena në qitelë, a në lejovët me dhe du Kurën, a po...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 Po, e qartë. Ah. A qëtë kemë kofër? Po. Njesë që besojnë që koha i ndryshon sanet e nuk a, a i ndryshon Allaho. Qësha po nga e ti njëzë? E qartë, da. A qëtë edhe kja pifes? Po, e qartë, e qartë. Salamu alaikum. Ale Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kam dhenë përgjit disar se për ketë dhe më thonë lezimit të Koran nga ona e gruas në kohën e ciklit të saj menstrual, apo gjatë lehonis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 Po shkak se nuk i pastaton, ose temperatura, ose situata, ose rrethana kështu me, nuk i paston. Dhe shvajn kohën. E kush e ka bër kohën të tij, kuartë e urdhruar. Ku është e urdhruara e urdruar, nuk merr vendime vetanake. Allahu e ka krijuar kohën që të bën kështu. Prandaj, ai që e shon kohën, Allahu na ka thënë se kjo është një shfarje dhe firr për Allahun xhela wala. Por ata nuk dalin me feje, po shkak se nuk e shohin Allahun drejt për drejtë. Sepërta fyunin Allahun dei për det do të dini bifë më një herë. Pra ai që e shon kuhën, ai e shon kuhën, për kuhën. Apo këto një djemsu. Por duhet ju shpjegoj se ti çka shon kuhën kat, ku a dreu nuk. Dhe nëse ai pas kësaj përsëritet, edhe Allahu, Allahu, Allahu narut. Flet për kuhën, flet për Allahun, ke si për kuhën, atë pop me kët, do të thonë del bifëi Allahu narut. Jeni qeshon Allahun, çka çka jep besi me besimin e ti? Edhe ne zgjon ku apo i ndyshën gjërat. Juat jo kuptojm se ku ka fuqi me i ndryshojnë gjërat. Po është një jargon don se ju ka më të njerëzën që ku i ndryshon gjërat. Apo edhe qëllimin e kanë po Allahu i ndryshon, po me kalimin e kohës ndryshojnë gjërat. Nëse këtë kuptim e kanë, ata nuk ka ka diçka që mund të rrezikojnë besimin e tij kut. Po jusë njerëz që hojnë Allahun azu xhel, sikurse kanë bërë mushikë me ikës dhe kanë thon la yuhliku illa dahr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 Ky ke më ta ba, hodgj. Porna? On me jakum njësë mën fal, veç tëri dër i di me ledzua nuk di veç elham dërëllohen e, e sëpanikën e di ma shëm zdi, mën fal. Elham dërëllohen e, e sëpanikën. Po e qartë, e qartë, e qartë. E nuk di ma shëm me ledzua se di po. a zëtja ma pranan. Po.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 seksë si fëmijë. Fëmia nuk, nuk e mëson gjuhën duke lexuar, kasi nuk diën asu fëmia. Por ai flet perfekt gjuhën shqipe me të ndëgjuar. E kanë ndëgjuar se kësaj thojnë kështot, e kësaj thojnë kështot, dhe kjo bëhet kështu me të ndëgjuar e kam sugjuar. Atëh ti mundsh me të ndëgjuar dikush me ta thon, për shembull, Allahumma salli ala Muhammad nidhet, çitom sa. Nestu wala ali Muhammad, pastaj kemo sallaita dit për të ka pak moso. Gojaresht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 Muna u den nga dalë, sot ke mundësi më mësu, Allah u të shpërblem për mundin që e jabë në këtë, në këtë retim. Telefona rëdhës. Urna. As-sumë alikum. Aleykum as-salam, rësulloh. Uh, Dhe ishë ta me bo një të të tje? Po, urna? Uh, kone, kone namazit të... Uh, uh, Gjumat e kam në kone shkollës. A kam në i haram që, që se falli? Po, dhe, inshallah, do t'jofim për një. Po, si jam edhe. Kemi falli disar për këtë problem, që është problemi madhë, nuk është i thjeshtë. Nuk ka të bëj me individa, por është problem kolektiv, që ketë muslimant e këtë i vajnë e kanë këtë problem. Qofë në shkolla, apo qofë në pun. Andaj duhet gjë, gjëdo kosh të mundu të bëndzji dhe ashtë si kurse ka mundë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 ata që lirohen nga xhima janë gjithashtu nga ata që lirohen për xhimas janë edhe ata që e kanë rrugën e mbyllur, s'ka mundësi më, si më shku në xhami. U mbyll rruga. Në ty në këtë rast u ka mbyll rruga dhe në këtë rast mendoj se nuk je përgjithësi për mos fona xhimas, por thash në qofse i ke shtet të gjitha mundësitë. Allahu e di jone, ai ke shtet të gjitha mundësitë, mundsmë në këtë drejtim apo ju. Jo. Kemi telefonat tjetër që inkadrojmë. Selamun alejkum. Aleykum salamu tullam Abo në ditë për disa taklima që i kom shpet, taklimat vjetër oh. Muka në ditë që disa vjetër Raft e dhe Muna më i bozgjive se janë Me hadife, me surë Janë asenë taklimat vjetër shumë Ta është oh. më një qitë nuj, me gjithë nuj, diko një bëra, diko një bëra në drejnë bërgë, ose me kalë, nuk përmujnë me ditë. Që është pëjtja e dytë është, a të tyrbet, a du në më demullu, për mu shëndru në ore normali, si ore tjera që jene dhe, e, në pëjtjën e dytë për lidhët edhe sektin me lami që a mund është më mësantë. Këto kem pëjtjet. Selam alaikum. Aleikum, salam të Allah. Së i përket literaturës vjetër, që nuk e përdorë më, dhe që në te ka të shkruar dhe që nga Korani, ka, apo ka emën Allah, apo ka porosit e Muhammed s.a.w. Këto do të të i djegë, mësë mire. Do të të bënë hi tërësështë që nuk mbeden biten më asni në bishkrim. Nga se dhe nuk i me elshu, edhe u i tretë, por dhe sot të tretën, ka më zi munalë dikon, ka më zi munalë, do të dëndën e dëndën e dytësirë, pa do tëtë bie ndesh me shëndnin që duhet të kemi për balët këture teksteve. Andemës, sigur të ashtë me e djekë, parasyve të tu e ki e djekë, dhe që se mbeti diçka e pa djekëur, për sëri e ri djekë, dhe rrësat e tëra të bëtë, do tëtë të hi dhe shkromë dhe plërë, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe atërë siguroshë nga, më thonë, përgjësia për to. Sigur të ashtë, të ashtë misë,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 ose jamatliëz dikant unë kam takiu mu nuk po mduan ato i kam lexuar se ku e di çfarë a dën ti do ti në bibliotekën në dashat dikush i marr ose çon jamë në san jamë uja i vendos aty në armana xhamis dhe dikush ka mundësinë se me marr me lezu përfiton bësoj për andaj le të mbetet opsioni diegës i fundit kur ne madh vëre në çfarë të bën me to nuk i meras kur siku më thu të të hanë bar bar e atë re li ropë ti në këtë mënyrë por paraqsoj mendo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 dhe të rëzikshme, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe gjithashtu mëkat të madhë ato që ka njërë të bojnë dhe tyrbet. Por, kërë nuk duhet nga bojnë që ne dhëndë shumë me i diegë ato, me i shkatruo ato, larkasajna nuk duksh me bo. Por, në qofë se njërë që janë përgjegjës kompetent për të marrë masat e tila, ato të ato nëmesh duhet me e mbylla tyrbe, pas taj nëse së ka të vdekru ato i me marrë, me largu,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 kanë uh, shumë gjera që nuk janë përputhje me mësime të Muhammedet sallallahu alai sallam, por ta është të fuhtë të minutët talë e për ta nuk i kemi mundësit do në të tëtë në kodrat të këti e misurin, ndërshë ndër një herë të klasin më tehe për ta Allah adhin mas mire. E nëkuadrujmë të nëtë në radhës. Salamu alaikum. Aleykum. Salamu alaikum. E... E... E... E... E... E... E... E... Amin gjithë vlerë ju faleminderit. Tash i them dëshoj në emisionin i së cilës po lavdotoj Allahu ngjit më shumë. Ji edhe vjeçëna kënaqësh për momentin e këto kut. Fillishta po të kam thënë në rezonat. Tam e falenderoj Allahun që ti ekziston dhe shumë xhallat ti ekzistojnë. Allah është problem, të elhamdullë Allah, Allah është tofë nërës të mirë. Allah është aji dëshmëtar përshdoj zonë këtë thamë ka lavë dhe përveshme u parasitë. Në vërtet, asë më dje këna shtijtë dhe të shënë, së përgjim të gjëjtë djetërë të thamë asetë. Da shënë i pyjtë e kam të këtë ildëruar e të strujtuar. Urnë Allah. Në kërën, famë lartë, subër të elë vrëm, filan me ajetës kë Do është doshën me ditë për çfarë kuhet flet, a flet për kuën aliti bën veliti apo kanë dhënë ngjarje mes Bizantëve dhe Romanëve, saqë ku do është doshën me ditë mahnisht si si dihet atë si jetë. Po. Do të mundojmë të ndo bëjmë. Allah beqafosh, nderoft, nderoft që na kënaqë. Amin, Allahut, Allahut, Aleikum, salen, Allah të kënaqë familjen e lënd. Allah uh, të shpëlblojë. Assalamu aleykum. Aleikum salam wa rahmatullah. E sura Rum, uh, ku Allah jallahu përmend gulibati Rum, se janë mundur do të thotë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 Nërsa ta që janë të aferët më një fituan dhe kanë konsenuar disi humbjen e ramakve përgëzim për ta. Nësë Allah u Gjellewala ka thënë nësurën rumë, në qofë se kanë humbo ramakët. Apo? Vë hummin baadi galebetim, vë hummin baadi galebetim se ja glibun. Ata pas, do të të të kësoj humbje, kësoj disfate, ata do të fitojnë për sëri, do të nga dhinë për sëri.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 Alë, orë në? Selamun aleykum wa rahmetullahi. Aleykum, selamu wa rahmetullahi wa barakatuhu. Halim David. Hoz, po orë në? Unë, beshen zotin, mundurëm të bëjë namazë dhe njerëzimin përgjësi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 edhe pra sa nëshyë duhet pyyt për shamu ademi alejshelov në gjenet pa, e ma shtrejt shikoni edhe qitin, ndurin nga gjenet pa tani në një të bimës të të të të të të qekin me emën kuhë që po ashtu e pyyt ta tha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 Po, po që po vlasë qutë që ju më kanë. I shgjot ju më kanë. Po? Në vedijet të pëllot ju më kanë. Në lomën ti me ka hynë nora në 11 natës i njejtë i përshën rësë moshës ta që i njejtë i ajtë. Gjarënët e të tisa vite në se e në gjë dhe në moshën tëtë më djeqara ku më gjësë rësë tëtë mletë atë shtatë mletë atë. Më ka hinë lomën ku më po më shqytë mi të u marë për i meje... Më vjen keq, por vetëm krye shtrenjt flokë zeza në tele komplet çu shikon atë. Edhe josi unkon i i jut po çut jum gon, çut jum gon 100%. Ju mërzëvun atë ton te tneon më të shoq. Apret dikë më aton. Ju më thonë vetë pas disa minuta kanë ashtu dikur e pasës po flas kur jo dhe e vërejta u kthye dhe ofër provu derisa mëse ku më po. Tu kësha lutë, nëse i mojë të menë për të qëtu qëka të i, i sashtë gjitha, kom qështë me mund përgjeshë dhe që keni mundësi, Allah e që përblerë me gjithat mirat këtë botër në të botër. Amin e li. Salamun alaikum. Aleikum, salamun arto Allah. Uh, se përket uh, përkëtë përkëtës e parë, dhe më thonë, që përmendet se nuk përpajtoni po me spëgimin e disa gjellarve, uh, unë më ndojë se në duhet timi të kujdesrëm në mendimet që i parashtrojmë se o xhallor kur flasin do të thot o xhallor kur flasin e kërkuar nga ata që ta mbështetin mendimin e tyre në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andai kundërtimi i xhallorën këtë rast nuk është sikurse kundërtimi i dikujt tjetër për shkakun ti kam mos më pëlqyi shpjegimin i një mjeku kam mos si më pëlqyi shpjegimin i njeko-nomiste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 Sallallahu alaihi wasallam. Nëse i përket kësaj që ka ndodhur me këtë afërmin, ti mund të ke disa shpjegimun, nuk e di. Po padyshim sa ai nuk ka çup i vorrë. Kjo e 100%. është 100%. Ne ai nuk ka çup i vorrë, martas ti më po. E kjo si ndodh kjo? Sorthë mos më ke menduar. Korr, dini që vdes nuk vjen kur bótmë. Ka marr fond për ta kjo. Derisa të vijë kuari në gjodas. Njëri një një që kanë vdeq kur sjonë më. Kur s'qetë më ti mu shmenet me një qindeku, me një sobë, edhe kur më së të si të kërë për të një qohet. Kur së qohet kjo? E së dohë kjo? Ka së të ta që kanë vdej, kanë shku. Por, a ka mund si me keqë përdur këtë situatë, shëjtani, dhe me u personifikuar në formën e ti, për të në shqetsu dhe për në... Po ka mund si kemë ndod? Ka që një cytja e shëjtanit, ka që një provokim gana e ti, për me, me të mërzit ty, me Në ato moment është dhe është të tua, e u dhu billahimin e shëjtanir rëgjim dhe me lejnë e latë ishtë shpartaluaj. Ose te ke fund me këndu në një ajet nga kërën që edinë, si kërës rësura, Elhamdullera blalemin, ose me ditë Allahu la ilaha illahu alhaju alqajum, ajetul kërësin, kjo është dhe mir, me mirë, me lejnë e latë a i shpartaluaj. Por ka qenë një të cytje caktuar një shqetsim, Kur ju jesh më tepër, elhamdullahu çallot karut nga shirri i ti, s'ke pasur ndonjë dëmtim të saktuar, por vetëm një lloj shçetësimi që ta ka shkaktuar. E kuptoj se ke qenë i zgjuar, nuk do tëose ke qenë në ëndër, ka mundësi të personifikojnë për të shkaktuar shçetësime tek njerëzit, por edhe ky shçetim i tyre është i kufizuar. Elhamd na që Allahu xhallahu ala nuk u ka mundsuar ç't bëjnë sherr më tepër, gazet po dishim jeta jone do të ishte shumë shumë shumë e vështirë dhe me probleme.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 Po, çetar. Daja an gjojan, a vajza, zonë lutjet e tua, se kom lezuën Ivançe emocionet, a dhe nuk i pranon zonë. Çiki emociona, lidhje me depresionin ka punë tjera përveç me kushtukoti. Kam lezuën Ivan. A dhe ni plus ke çetar, a lidhje me çto probleme nëse shkon te faltor të se diçka e het gjyma shumë? Po, po e qartë, gjajo. Po e qartë e kuptoj depresioni nuk është kusht i mëshirë i mëkate. Po më nai normalisht as çdo problem këtë but vjen si pasojë e mëkateve, por dua të them se depresioni mund të jetë si pasojë ndonjë ngarkese të caktuar, një problemi që s'kena pas, aftësi dhe mundsi ta menaxojmë sikurse duhet. Nuk kemi ditë si me bëni, nganjëherë depresioni shkaktuar si pasojë ndonjë ngarkese mund të jetë edhe shkaqe të tjera që un nuk jam tash i i thirrur se flas shka për depresionin që shkaktohet nga se këto e bëjnë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 Larkasaj, që shjoj, aje që në depresion, aje është nëzartë madhë, aje është në, në hallë të madhë. Pra njeri, kur është në hallë dhe i drejtujet me halën e vetë, Allah Gjallahu Ala dhe me dyrët në vetë, pa dushim se Allah i përgjit të njeri ju, por duhet me posë sabër dhe me ditë si me lutë Allah Gjallahu Ala. Pra ndaj, ata që jenë me depresion, do të thëtë, duhet me ditë qëfar djusht me tërkitë. Dhe dira më e gabuar që e tërket njeri ju në depresion A ma absolutisht kurfë lidhjes kanë ata me këtë punë. Hiç. Vetë e shtojnë edhe më tepër depresionin dhe mrzinën. Prandaj lërgoni nga falltorët, nga këta gënjeshtorë, lërgoni nga nga nga nga nga nga nga matrapaz që që çfatkeçisht e, e keç përdorin hallën e njerëzve për të mbur xhepat e veta. Nga nga nga magjistrat e ndryshëm e falltorët e llojshëm. Këto ata që bëjnë si lë mastromes, lërgoni biçynë. Dhe personi lërgua duke shkuar të mjeku, me marrë ilash të aktuar, dhe, dhe gjithashtu duke lezuar Kur'an. Kur'ani me lehen e allatmanuar, shërën depresionin. Namaz i lërgën depresionin. Abdes i lërgën depresionin. Përmendja Allah u gjallewala, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilahe illallah, këtu lërgën depresionin. Andë jo, jo, dyrt e faltorve, e të tjire të njëshim bëta. Kërë ishte e që pata mundësi, Sontë të të japë për rigjën në pyjtë e juaj që i gondëruar, dhe pa dëshme tema joni ishte përvdekin, dhe ishte stacion i parë i joni në drejtim të botës tjetër. Me kaqë po i japën fundë për sonte, Zotë i është për leftë, dhe në të kim në arshëm, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh.